Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabihi nasta'il Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharifalah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala hazan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana muhammadan al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ayuha al mu'minun ittaqullah wa iyaya bi taqwallah faqad faza Muslimin dan Muslimat mudah mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam Quran A'uzubillahi minas syaitanir rajim Qul ya ayuhal malau Ayyukum ya'tini bi'arushiha qabla an ya'tuni muslimin قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي الأمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتب إليك طرفك فَلَنَرَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قُلْ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ Sadaqallahul Azim Ayat 39, 40 Suratun naml Allah berfirman dalam ayat ni Kata dia Nabi Sulaiman berkata kepada pembesar-pembesar dia Kata Nabi Sulaiman Ayyukum ya'tini bi'arushiha qabla an ya'tuni muslimin Sleman kata siapa di kalangan kamu Yang boleh bawa singgah sana Puteri Balkis Naik ke depan aku Qala Ifritun minal jin Satu makhluk Allah yang bernama Jin Ifrit Kata dia Jin Ifrit sebagai menyahut seruan Nabi Sulaiman dia kata aku boleh bawa istana Balqis itu datang depan kamu sebelum kamu bangkit daripada tempat duduk kamu lah kata Ifrit wa inni alayhi laqawiyun amin ifrit kata sesungguhnya aku ni kuat lagi aku dipercayai aku boleh buat kerja tu Kata Allah qala allazi 'ilmun minal kitab. Jadi ada satu orang daripada kalangan manusia, dia satu orang yang mempunyai ilmu tentang kita Dia kata kepada Nabi Sulaiman ana aati kibhi qabla an yarkadda ilaika parsu. Dia kata wahai Sulaiman, aku boleh bawa main istana puteri Balqis itu depan kamu lebih cepat daripada Ifrit boleh bawa main. Kalau Afrik kata, dia boleh bawa istana Balkis mai depan kamu sebelum kamu bangkit dari eh, tempat duduk tempat duduk kamu. Aku boleh bawa istana Balkis mai depan kamu sebelum biji mata kamu pejam selek. Benda ada-dua-dua Firman ada. Allah, <tuh> falamma ra'ahu mustaqiran indah. Maka apabila Nabi Sulaiman tengok istana Balkis itu terletak elok di depan dia. Qala katta Nabi Sulaiman haza fadli Rabbi kata dia ini adalah kelebihan Tuhan aku Kata dia liya balwani ashkuru am akfur Allah buat benda ni berlaku di depan mata aku dengan tujuan supaya Allah boleh test aku sama ada aku bersyukur kepada dia ataupun aku kufur kepada dia Wa man syakara saya inna yashkurulin nafsih. Bagang siapa syukur, sesungguhnya dia syukur pada dirinya sendiri. Wanankah faroh? Saya inna Rabbi laniun karim. Tapi bagang siapa yang engkar pada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan itu maha kaya lagi maha mulia. Tuhan tidak terjejas dengan kekufuran orang, keengkaran orang pada Dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat 39 sampai 40 surah An-Naml ini menceritakan kepada kita tentang satu benda pelik. Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala boleh takdirkan benda pelik ini berlaku. Satu benda pelik di mana istana puteri Balqis yang terletak jauh Tiba-tiba boleh buat main di depan Nabi Allah Sulaiman AS dengan sekelip mata. Maknanya ialah Allah SWT biasa buat benda pelik. Hari ini tiga reja kita berada dalam bulan di mana berlakunya Isra' dan Mi'raj. Tidak ada yang pelik bagi Allah SWT. Allah yang mengizinkan supaya istana Balqis mai duduk di depan Nabi Sulaiman dalam sekelip mata, maka Allah itu juga berkuasa dan berupaya untuk bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah pi ke Baitul Maqdis, bawa sampai ke langit, naik satu langit ke satu langit sampai ke Sidratil Muntaha dan balik semula sampai di sisi Kaabah hanya dalam masa satu malam sahaja. Bahkan kalau kita tengok dalam dunia teknologi moden pada hari ini, Lebih daripada itu pun sudah berlaku. Sampai hari ini, kalau kita cuba nak fikir tentang TV dan radio, kita boleh fikir. Televisyen dan radio yang ada di depan kita lah, kita tidak boleh fikir. Macam mana televisyen yang ada di depan kita tu boleh tunjuk gambar. Pada masa tu kejadian tu dok berlaku di Pakistan Pada masa tu kejadian tu kita dok tengok di rumah Macam mana benda ni boleh berlaku? Allah boleh hantar main gambar tu Gambar daripada Pakistan tu masa tu Kameramen dia suluh kamera Masa tu juga kita dok tengok di rumah kita di tanah liat Radio masa tu juga orang tengah duduk cakap di Singapura Pada masa tu juga kita dok dengar suara dia Sedangkan kita ada di pulau pindah. Calculator yang kecil tu, mesin kira yang kecil tu, dengan pantas, dengan cepat boleh bagi jawapan. Bila kita tekan berapa pun, kali dengan berapa, bahagi dengan berapa, perpuluhan berapa dan sebagainya, tekan, dia bagi jawapan. Dan sebenarnya dalam dunia ni banyak benda yang kita tak boleh nak rongkai dengan kaya kita. Kita duduk pakai handphone, wire tak ada, apa pun tak ada. Orang telefon, la tu juga. Orang tekan dia rumah dia, la tu juga. Dia bunyi. Sedangkan telefon duduk dalam poket kita, tak ada wire, tak ada satu benda. Tapi dia boleh cari jumpa. Dengan pembekal telefon ni macam-macam, ada 019, ada 012, ada 013, dia boleh. Dia boleh tu, Kau kawan 013, tekan nombor, main kat 019, bil masuk dalam 013, dia mana benda ni boleh jadi. Kalau so, kita dok pikir macam tu, tak mengaji kita malamnya. Jadi cerita dia, apa sih benda pelik ni? Kalau kita kata aku tak percaya peristiwa Israq dan Ni'arat berlaku, tak boleh. Tak percayalah. Pertama dalam bab yang lain kita percaya. Kita boleh terima soal handphone ini sebagai satu teknologi. Kita boleh terima soal televisyen, radio dan sebagainya ini sebagai satu ciptaan yang terkini. Kita boleh terima semua benda ni. Tak tahu Israq dan Ni'arat dia tak boleh terima. Pasal apa? Maka demikianlah halnya yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Satu peristiwa besar berlaku ke atas diri junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih 27 reja mengikut pendapat jumhur ulama. Sebagai satu tarikh berlakunya satu peristiwa, satu peristiwa ganjil, satu peristiwa yang aneh yang pelik yang ramai orang pada masa itu tidak boleh terima tentang berlakunya perkara itu. Seperti mana orang zaman tu tak boleh terima kalau ada orang yang beritahu dekat dia, kata besi boleh terbang di angkasa. Orang tak boleh terima tetapi beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun kemudian sampai terbang, terbang di angkasa. <tuh> Maksudnya Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa, kalau dia nak buat apa pun, siapa pun tak boleh halang dia. Maka demikianlah Allah jadikan peristiwa Isra' dan Mi'raj pada 27 Rejab setahun sebelum Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dijelaskan di dalam banyak hadis yang sahih tentang berlakunya peristiwa ini. Yang disepakati oleh semua ulama di antaranya ialah hadis riwayat daripada Abu Zar radhiyallahu anhu. فَقَالَ ذِكْرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَمَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَّجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطِسْقٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثم Maksudnya Abu Zar al ghifari kata Nabi saw bersabda, Nabi kata pada malam itu, yakni pada malam 27 rejab itu, tiba-tiba Allah subhanahu wa taala membuka bumbung rumah aku. Jom boleh bayangkan bagaimana Jibril naik rumah Nabi, bumbung rumah tu dia kopak buka sebab my dalam hadis menceritakan bahawa Jibril alaihissalam ini besar dia ni sehingga kan kalau Allah suruh dia terbalikkan dunia ni Nabi kata Jibril akan terbalikkan dunia ni seperti mana orang menterbalikkan duit dirham kata Jibril macam mana referee bola sepak pusing duit sekupang nak tengok sin kekong Jibril alaihissalam boleh pusing terbalikkan dunia ni seperti mana kita pusing duit sekupang ni Maka Jibril itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala pi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam malam 27 Rejab. Kata Nabi furija saqfu maka dibuka bumbung rumah aku wa ana bi Makkah. Ketika itu aku masih di Makkah, aku belum hijrah ke Madinah. Fa nazala Jibril, lepas dia buka bumbung, Jibril alaihi salam turun mai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawaNya Nabi sallallahu alaihi wasallam pi ke sisi Kaabah fa faraja sadri maka dibelahnya dada Nabi. ini pembajahan kedua yang dilalui oleh Nabi. Yang pertama yang kita cerita di masjid Kelang Lama baru ni. Masa Nabi masih zaman budak-budak, Jibril mai, kemudian Jibril belah dada Nabi, rabut buat keluar hati Nabi, dibuangnya alaqa ataupun Tompok darah hitam daripada hati Nabi... kemudian ...dibasuh hati Nabi dengan ma'u zamzam... ...dengan ayak zamzam... ...kemudian dipasang balik dalam dada Nabi... ...dan ditangkup semula bekah belahan itu... ...dan kata Anas bin Malik... ...aku masih boleh melihat bekah belah itu sampai ke hari ini. Pembedahan kedua yang, yang, di, yang dilakukan kepada Nabi SAW... ...ialah sebelum Nabi dibawa dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj... Nabi kata safa raja sadri maka dibelah dada aku, semua rasalahku bina izam-zam. Kemudian dada aku dibasuh dengan ayak zamzam. Semua jahabi tasil min zahbin. Kemudian dibawa mai ke tepi aku satu bekas satu berjana, satu bekas, satu besen yang dibuat daripada emas. Muntali hikmatan wa imanah yang bekah desen itu dipenuhi dengan hikmah dan iman. Kata Nabi Faaf rokhah fil sadri yang kemudiannya Jibril tuang masuk ke dalam hati aku hikmah dan iman itu. Summa aku ah. kemudian Jibril alaihissalam aku baca ah. kemudiannya ditangkup dan disamakan balik dada aku yang dibelah tadi. Ini disepakati oleh semua ulama. Daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim menceritakan benda yang sama berlaku kepada Nabi SAW. Kemudian juga yang disepakati oleh semua ulama tentang kenderaan yang digunakan oleh Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Nabi dibawa naik satu jenis binatang yang dinamakan burak. Kata dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi bersabda, Utitu bil burak. Wahua dabbatun abiyak. Tawilun fauq al-himar wa dunal bagni. Yabau hafirahu anda muncahah tarafih. Anas bin Malik menceritakan kata dia Nabi SAW bersabda Nabi kata dibawa kepada aku satu binatang nama binatang itu Burak. Binatang ini wa huwa dabbatun abyad warna putih Contoh kita tengok kedai-kedai mamak banyak daripada berubah depa eh, imaginasi depa try imagine tengok berdasarkan keterangan dalam hadis Lepas tidur lukis menatang macam kuda dengan sayap babu kala putih dan semua Lepas itu buh budak comel seorang doktor itu Dan ini budak comel ini siapa? Ini Muhammad kata Saja buh Lepas suka lukis budak comel, baca Quran dan semua Banyak juga Keterangan adalah hadis Nabi SAW ni yang dikatakan buraq ini wa huwa abiyak. Dia satu jenis binatang warna putih semua sekali kalau nak kira panjang, dia lebih panjang daripada himar. Dan kalau nak kira pendek, dia pendek sikit daripada baral. Dan katanya dia ni adalah campuran dia antara keledai jantan dengan kuda betina, Keledai jantan dengan kuda betina. Ini kata setengah pendapatnya begitu. Ia bangun hafirahua yang dah muntah dan dia ni kelajuan dia sekali lompat sejauh mata memandang. Gitu. Itu disepakati oleh semua ulama tentang kenderaan yang dinaiki oleh Nabi saw dalam peristiwa isra dan meraf itu. Yang ketiganya yang disepakati oleh ulama dan peristiwa isra dan meraf ini ialah tempat Nabi transit daripada Mekah. Bertolak dengan borak ini sampai di satu tempat, nama dia Baikil Maqdis. Itu tempat transit. Kalau oh, naik kapital bang, singgah di Dubai. gitu. Maka Nabi SAW transit, singgah-sanggah di Baikil Maqdis. Anas bin Malik meriwayatkan benda ni Kata dia, Kala Nabi SAW, Dakhantul masjid, Fasallaitu fihi raka'atainya. Aku masuk dalam Masjid Baitul Maqdis itu dan aku sembahyang di dalamnya dua rakaat. Ini sepakat semua ulama dan sabit ceritanya di dalam hadis yang sahih. Yang kemudiannya bila habis Nabi SAW alaihi sembah Nabi SAW alaihi di situ, tiba-tiba Jibril SAW salam datang dekat dia dua benda. Faja'ani Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Jibril mai dekat Nabi bawa mai dua minuman. Satu minuman agak, satu lagi minuman susu. Jibril bagi kepada Nabi saw. Fakhtar tul dan aku pilih laban, aku pilih susu untuk minum. Kemudian Jibril kata, Ikhfar tal fitrah, sesungguhnya kamu pilih ini fitrah, satu benda yang sesuai dengan manusia semua. Sampai setakat tu sepakat ulama tentang cerita istirahat dan merah ini. Kemudian yang keempat, yang disepakati oleh ulama' semua tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ialah tentang Nabi SAW dibawa daripada satu lapis langit ke satu lapis langit sehinggalah sampai langit yang ketujuh. Pada langit yang pertama, Nabi SAW diperlihatkan dengan Nabi Allah Adam salam. Nabi nampak Nabi Adam, bagaimana Nabi Adam tengok belah kanan dia sonok, tengok belah kiri dia menangis. Nabi SAW alaihi wasallam tanya Jibril, "Pas siapa Nabi Adam ni sat tengok belah kanan seronok, tengok belah kiri sedih?" Jibril kata bila dia tengok belah kanan, dia nampak anak cucu dia yang mereka ini akan menjadi ahli syurga, maka dia seronok. Bila dia tengok belah kiri, anak cucu dia yang depan ni akan menjadi ahli neraka, maka dia sedih. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam pi langit kedua jumpa Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga jumpa Nabi Yusuf dan tiap-tiap ni Nabi cerita semua sekali seperti yang kita cerita di masjid Kelang Lama baru ni. Nabi Yusuf ni Nabi kata manusia yang segar jumpa Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nabi explain, Nabi distract tiap-tiap seorang depan ni sampai Nabi Ibrahim, Nabi SAW alaihi wasallam kata kalau kamu nak kenal Nabi Ibrahim muka dia macam muka aku. Nabi Cakap tu sepakat semua ulama tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Kemudian daripada Nabi sampai ke tiap-tiap lapis langit ni Nabi dibawa pergi ke satu tempat nama dia Baikil Maqris. Eh, nama dia Baikil Ma'amur. Tempat di mana malaikat Allah duduk masuk. Mana-mana yang masuk, keluar tidak akan masuk lagi. Kata di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sekali masuk tujuh puluh ribu yang masuk sembahyang di dalam bayit al ini. Dan yang masuk kemudiannya keluar. Bila keluar mereka tidak masuk lagi. Hal lain pulak masuk. Hal lain pulak masuk. Dan ikanlah ramainya malaikat yang dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas alam Allah ini. Kemudian Nabi dibawa sampai ke satu tempat. Nama dia Sidratil Muntaha. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan neraka. Kemudian Nabi SAW dibawa masuk dalam syurga dan akhirnya Nabi SAW difarduhkan sembahyang sebanyak lima puluh waktu. Yang kemudiannya Nabi merayu minta, merayu mintak dan sebagainya tinggal lima waktu sembahyang yang lima waktu itu menyamai lima puluh waktu sembahyang. Satu waktu sembahyang menyamai sepuluh pahala dan lima waktu menyamai lima puluh pahala. Sama macam lima puluh waktu yang mula-mula difarduhkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad dan umat dia. Itu peristiwa Israq dan Mi'raj. Manakala daripada hadis yang berbagai-bagai. Demai cerita yang berbagai-bagai. Di antaranya kata Nabi SAW daripada makkah kebaikan makhlis Nabi ditunjukkan dengan gambaran demi gambaran. Ini tidak ada dicatatkan di dalam sahih Muslim dan sebagainya. Maka riwayat-riwayat Nimai kata dinampakkan kepada Nabi SAW perempuan tua yang itu menggambarkan umur dunia. Yang ini yang kita ada dengar dulu. Dinampakkan kepada Nabi SAW orang yang tanam-tanam-tanaman. Kemudian lepas tanam terus tumbuh, terus dipotongnya hasil. Dan kata Jibril alaihi salam itu adalah jihad fisadilillah dan jalan pahalanya 700 ganda pahala. Ditunjukkan kepada Nabi SAW orang yang ambil batu, hempah kepala dia, pecah berkecah, kemudian pulih balik. Kemudian dia hempah pula, pecah berkecah, pulih balik. Kata Jibril alaihi SAW itu umpama orang yang malas semayang masa di atas dunia. Maka kesalnya dia kerana tidak semayang itu, sehingga menyebabkan dia begitu keadaannya di hari akhirat esok. Kemudian dia berumai macam-macam cerita orang yang tutup kemaluan depan dan belakang dia dengan percah kain. Sambil dia memakan benda-benda yang berduri, benda busuk, telan bawa api, batu api neraka dan sebagainya. Ini adalah umpama bagi orang yang tidak bayar zakat. Kemudian pula Nabi SAW ditunjukkan satu kumpulan manusia, hidup makan daging busuk, daging yang elok, yang masak elok ni semua tak nak makan. Hidup cari daging busuk. Maka itu umpama orang yang sudah ada isteri yang halal. Tiba-tiba dia pergi cari orang-orang lain untuk dizina dia ditunjukkan kepada Nabi orang yang himpun batu, boh galas atas belakang lagi berat tak boleh bangkit lagi duduk tambah, lagi berat lagi tak bangkit lagi lagi duduk tambah, maka itu umpama orang yang gila kuasa sudah ada banyak jawatan, mau diambilnya jawatan lagi ditunjukkan kepada Nabi orang yang duduk gunting lidah dengan bibir mulut dia putih, tumbuh balik, gunting pula putih, tumbuh balik dan sebagainya maka itu diumpamakan bagi orang yang suka menabuk pitulah Ditunjukkan kepada Nabi... ...tentang lembu jantan... ...yang kelok di daripada satu lubang yang kecil... ...lepas itu nak masuk balik... ...tak boleh... ...maka itu umpama orang yang... ...menyesal... ...karena telajak bercakap... ...yang akhirnya membawa binasa bagi dia. Ditunjuk kepada Nabi pula... ...tentang macam-macam benda... ...semasa perjalanan itu... ...dan benda-benda ini tidak datang... ...daripada hadis yang sahih... ...riwayat Imam Muslim... ...Bukhari dan sebagainya. Tapi dia main daripada riwayat yang berbagai-bagai. Jadi benda tu ...soal kita nak percaya... Dengan sungguh-sungguh Sepertimana kita percaya berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj sebagainya Itu soalan Yang pentingnya kita kena beriman ialah Peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar berlaku Dan Nabi SAW memang benar-benar dibawa Daripada Mekah Pergi ke Baikin Maqdis Bawa naik sampai ke langit Dan akhirnya balik sampai di sisi Ta'bah di Mekah Hanya dalam satu malam Dan benda itu sabit. Keterangannya daripada Quran dan daripada hadis-hadis Nabi yang sahih-sahih Begitu Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT Dan kita kena terima satu benda Bahawa Allah SWT Tuhan Maha Kuasa Dia boleh buat apa sahaja benda yang dia mahu Dan siapa tidak boleh halang dia Daripada buat apa-apa benda yang dia mahu Supaya benda itu berlaku Nah, itu sedikit maklumat tentang Israq dan Mi'arat sempena ketibaan Bunda Rajab ni. Mudah-mudahan Muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua InsyaAllah Lalu orang baca sampai seminggu ha? Israq dan Mi'arat ni seminggu Awai mula buat bihun Awai Kedua buat laksa ha? Habis satu kitab Israq dan Mi'arat tu seminggu Bawah Habis ha? Last sekali nanti daging Itu tu Benarnya tak banyak mana Benda yang ada dalam peristiwa Israq dan Beharat ini Yang paling penting ialah Dia adalah menjadi satu ujian kepada orang Islam Khususnya para sahabat Nabi Umumnya kita semua Sama ada kita nak percaya Atau kita tidak percaya Kepada benda yang Allah SWT kata dia akan berlaku eh? Kita menggunakan baharul mazi eh? Jilid, 6. Jilid 6 Kita sampai muka surat 22 Muka surat 22 kita masuk masalah baru, dia kata pergi haji itu wajib berapa kali dalam seumur hidup. Pergi haji wajib berapa kali dalam seumur hidup. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, tidak wajib atas mukanaf yang kuasa pergi haji itu dalam seumur hidup, melainkan sekali haji dan sekali umrah dengan hukum syarah. Nah, ini kita dah jumpa banyak kali. Haji ini wajib sekali adepi. Ya, dah api sekali, sudah berbuatlah kewajipan haji itu. Dan telah dinakal oleh ashab kita akan ijma' muslimin atas ini. Dan telah dihikayatkan oleh sahibul bayan dan lainnya daripada setengahnya bahawasanya orang-orang wajib pergi haji pada tiap-tiap tahun. Nah ini ada pendapat dia kata wajib pergi tiap-tiap tahun. Kata Al-Qabdi Abu Taib di dalam ta'aliknya. Dan telah berkata setengah orang wajib pergi haji itu dalam dua tahun sekali ini. Ada pendapat kata dua tahun maupi sekali. Dan kata mereka itu ini hukum menyalahi ijma'i. Jadi yang muktamadnya ialah sekali ada haji ini. Sekali. Masalah. Orang yang murtad apa hukum hajinya. Dah haji dah, dah balik mai dah jadi haji dah, murtad. Bagaimana dengan dia Kata Imam Nawawi dalam syarah muhazah. Dan barang siapa sudah pergi haji kemudian murtad ya. Kemudian kembali Islam ya. Musta'il tidak lazim makan dia oleh haji bahkan memadai akan dia oleh haji yang dahulu pada sisi mazhab kita. Ha, itu pelak. Dia ni Islam dah pergi Mekah buat haji lah. Balik pada Mekah murtad. Ada tak orang jadi begitu? Ada, -ada dulu. Aduh, banyak, banyak dok jadi lagu Dah haji dah, balik mai dah haji dah tak pakai Quran. Wah main doklah. Tolak Quran ni bukan tolak sebiji Quran. Bukan tolak satu juzuk dengan Quran. Bukan tolak satu surah Quran. Bukan tolak satu ayat Quran. Bukan tolak sepatah Quran. Satu huruf pun. Kalau kita ikhtifat kata ni huruf Qurannya, ni. Aku ke? Murtad dia. Kita menolak Quran yang menyentuh tentang apa-apa benda yang kita tak suka. Bila orang baca Quran cerita tentang hukum Islam. Kita wajib kena laksanakan ke hudud misalnya. Semua orang dia tak faham. Bila sebut ni dia, dia nampak ni cerita pati. Dia tak nampak ni cerita ugangan. Dia tak nampak, dia sebut, dia kata pati. Demikianlah dan punya dangkalnya ilmu yang ada pada sesetengah orang dalam masyarakat kita. Bila orang buat mai kat dia ni, ayat ni, ayat tentang hukum Islam. Apa dia? Quran kata, Pencuri laki-laki dan perempuan, sabit kesalahan, potong tangan. Itu ayat Quran. Dia kata mana boleh, duduk potong tangan orang. Dia menolak ayat quran Maka murtah dia. Maka dia tahu di sini, dia kata ada orang yang Islam, masa Islamnya dia pergi ke Mekah buat haji, kemudian balik daripada haji, tak apa lama lepas itu murtah dia. Apa hukum dengan orang ini? Kata Imam An-Nawawi, dia kata memadai akan dia oleh haji itu. Ha? Haji dia tu kira okey. Dengan syarat, dia masuk Islam balik ke dia Islam, dia pergi Mekah buat haji. Dia balik daripada Mekah, dia murtad. Lepas daripada dia murtad tu, dia mengucap balik, dia masuk Islam balik. Haji hak dia pihak itu ni, tidak terbatal. Sebaliknya haji tu, okey untuk dia. Dia tidak perlu lagi ulang haji yang lain. Begitu. Dan telah berkata Abu Hanifah dan yang lain, lazim akan dia oleh haji. Dalam mazat Hanafi, dia kata bila murtad, kira dia reset. Jadi kosong-kosong balik. Kira dia seolah-olah tak pergi lagi haji lepas daripada dia masuk Islam balik dia kena pergi buat haji ni pasal hal itu dah cancel lah itu mengikut pendapat Imam Abu Hanifah Maza' Hanafi begitu dan diletakkan khilaf atas orang yang murtad itu ialah manakala jatuh sia-sia dan hilang sekalian pahala amalnya yang di dalam Islam dahulu alasan dia apa? alasan dia orang Islam bila murtad habis lingkup semua benda baik yang dia buat sebelum ni lingkup habis jadi dengan kerana lingkup tu dia kena buat haji semula selepas daripada dia masuk Islam itu alasan dia maka di sisi mereka itu sia-sia segala yang sekalian amalnya pada masa sekarang ini sama ada masuk Islam ya kemudian daripada murtad itu ataupun tidak masuk Islam dia di sisi Abu Hanifah mazhab Hanafi dia kata bila murtad aja lingkup habis semua kalau dulu dia pergi haji, haji itu rosak. Kalau dulu dia buat umrah tiga kali, tiga kali umrah rosak. Kalau dulu dia bagi derma buat masjid sebijik, masjid sebijik punya pahala rosak. Semua rosak. Bila dia masuk Islam balik, dia kena buat balik semua benda-benda ni. Sebab dia, dia umpamakan seperti orang yang tak ada pahala apa. Itu pendapat Imam Abu Hanifah dalam berzahab Hanafi. Maka jadilah ia seperti orang yang belum haji. Dan di sisi kita tiada jadi hilang pahala amalnya di dalam Islam. Melainkan apabila berhubung murtadnya dengan mati. Ah oh, Dalam mazak syafi'i dia kata apa? Orang yang murtad. Kemudian dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam balik. Semua pahala yang dia buat dulu kira activate balik. Kira dapat balik ke dia. Dalam masa dia murtad tadi ni. Pahala tu semua Tuhan tahan kan. Kalau lepas tu dia masuk Islam. Haji hak dia buat dulu kira sah balik tak payah pindah. Tapi kalau dia murtad lepas tu dia mati, tak ada nak masuk Islam balik. Pada ketika itu barulah semua pahala hak dia buat sebelum sebelum ni cancel semua. Itu mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa man yartadi minkum 'an dinih, fayamut wa huwa kafir, fa ulai ka habita a'maluhum fid dunya wal akhirah." وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ كُمْ فِيهَا خَلِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ayat 217 suratul-baqarah kata dia dan barang siapa jadi murtad daripada Islam maknanya daripada kamu yang telah Islam itu daripada agama maka mati ia padahal di dalam kafirnya yakni belum ia masuk Islam kembali maka mereka itu adalah orang yang telah hilang dan sia-sia jua pahala amalnya yang sudah-sudah itu Maka seperti ia tidak ada apa satu kebajikan baginya di akhirat. Apabila berhisap. Bahkan samalah ia dengan kapi' selama-lamanya ia di dalam neraka. Ayat Quran kata. Kalau dia murtad. Kemudian dia mati dalam keadaan murtad. Tidak balik kepada Islam. Pada ketika itu semua amal baik yang dia buat kiralah habisnya. Cancel. Tidak ada pahala. Tapi kalau sekiranya dia murtad. Lepas itu dia masuk Islam balik. Mana-mana kebaikan yang dia buat dulu. Tidak terbatal. Sebaliknya masih ada lagi untuk dia. Begitu. Masalah. Syarat sah haji itu berapa perkara? Kata Al-Ghazali. Di dalam Ihya'ul-Middin bermula syarat sah haji itu dua. Kita nak buat haji mesti ada dua syarat ni. Yang pertama waktu. Yang kedua Islam. Maka sah haji kanak-kanak. Budak-budak kalau buat haji sah. Dan ihram ia dengan sendirinya jika ia mumayis. udah sudah orang pergi Mekah buat haji bawa anak. Anak baru umur 10 tahun misalnya. Belum balik lagi. Tapi 10 tahun sudah mumayis. ada beza. Balik dengan mumayis. Berbeza. Balik maksudnya cukup umur. Kalau laki-laki sudah bermimpi. Kalau perempuan sudah datang head. Itu dia panggil balik. Yang ni dia kata budak ni mumayis. Dia belum balik lagi tapi dia sudah mumayis. Maksud dia boleh beza dah. Dia boleh beza. Dia tengok Tok Arab dengan Tok Melayu dia kenal. Yang ni Arab yang ni Melayu. Itu mumayis. Kalau diberi kepada dia satu najis, satu makanan. Dia tahu yang najis dia tak mau makanan dia mau Maka dia sudah mumayis. Kalau orang ni pergi ke Mekah buat haji, bawa anak. Anak belum balik lagi tapi sudah mumayis, sudah cerik. Dan anak itu dia boleh niat ikhrab sendiri dia. Dajah dajah empat, Dajah lima anak, Dia dah kertilah. Bila sampai di Miqat, Kita kata kat dia, Abang, Abang kena niat ihram. Niat dia macam ni, Dia bolehlah. Nawaitul hajjah wa ahram tu bihima, Kata apakah, eh, Nawaitul hajjah wa ahram tu bihi, Nawaitul hajjah wal umratah wa ahram tu bihima, Dia bolehlah yang tu, Dia kertilah. Ataupun setidak-tidaknya, Dia kerti kata kok Melayu. Maka dia boleh berihram dengan sendirinya. Dia sendirinya, dia sendiri buat haji. Dan ihram daripadanya oleh walinya jika ia kecil. Ha, kalau anak tu kecil lagi, dia tak erti. Nak niat ihram tu dia tak erti. Maka bapak dia tolong niat ihram untuk dia. Bapak dia tolong niat ihram dengan dia. saja aku berihram apa semua untuk anak sebut nama anak. Ha? Ahram tu bil Umrah ataupun Ahram tu bil Haji Anhu sebut nama anak. Bapak tolong niat untuk dia kerana dia tak erti lagi. Dan diperbuatnya bagang yang diperbuat adalah haji daripada tawaf dan sa'i dan lainnya. Dan masa pak dia tawaf, dia kena tawaf sama. Pak dia sa'i, dia kena sa'i sama. Apa yang dia, pak dia buat, maka dia kena buat sama. Maka sah haji bagi budaknya. Ha, begitu. Dan ada pun waktunya. Maka iaitu bulan syawal dan bulan zulqa'dah. Dan daripada bulan zulhijjah. Sampai terbit fajar daripada hari menyembelih. Yakni pada 10 Zul Hijjah. Ha, dalam tempoh masa itu, kalau sekalian pergi ke Mekah nak buat haji, maka hajinya sah. Maka itu dia panggil tempoh masa ataupun waktu untuk ibadat haji. Ha, kalau kita pergi luak daripada waktu itu, tak boleh nak niat. Haji tak boleh. Sebab apa? Dia luak daripada waktu dia. Tapi kalau kita pergi dalam tempoh itu, bermula daripada satu syawal. Sampailah 9 Zulhijjah. Sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Maka itu dia panggil masa untuk melakukan ibadat haji. Gitu. Maka barang siapa eh haram ia dengan haji pada lain daripada masa ini. Maka ialah umrah. di ha, daripada masa itu. Kalau pih jadi umrah. Dia tidak jadi haji. Kerana dia luak musim haji. Dan sekalian hari setahun-tahun setahun, setahun itu adalah waktu umrah berlaku. Ha, umrah ni bila-bila masa pun boleh dibuat. Haji dia mesti daripada satu syawal sampai terbit fajar 10 Zulahijjah. Itu sahaja masa untuk niat haji. Lain daripada tu masa untuk umrah. Masalah. Syarat jatuh haji itu daripada haji wajib ada berapa perkara? Kata Imam Al-Ghazali ada lima. Yang pertama Islam. Yang kedua Merdeka. Yang ketiga baligh, Yang keempat Berakal. Dan yang kelima Waktu. Maka jika ihram kanak-kanak ataupun abdi, kemudiannya merdeka abdi itu, dan kemudiannya jadi banyak kanak-kanak itu di Arafah ataupun di muzdalifah. dan kembali ia ke, ke Arafah dahulu daripada terbit fajar. Nas memadai akan keduanya daripada haji wajibnya, bawa anak bi, bawa anak bi buat haji. Masa tu ada di Arafah tu. Dia budak-budak lagi, dia tak balik lagi. Elok kita bertolak daripada Arafah nak pergi ke Muzalifah, dia balik atas Abah. Ni yang kata Fekah ni, dia buat andaian, kalaulah jadi macam tu. Bertolak daripada Arafah nak pergi ke Muzalifah, dalam perjalanan keluar daripada Arafah itu, tiba-tiba mimpi dia atas Abah ni dan mimpi itu menunjukkan dia cukup umur. Macam mana nak buat dengan dia ni? Dia kata kembali ia ke Arafah dahulu daripada terbit fajar. Selagi mana tak terbit fajar pagi esok ni, buk balik dia semula ke Arafah supaya dia dapat wukuf di Arafah. Nah, tadi dia wukuf dah? Tak. Tadi dia wukuf dalam keadaan dia belum balik. Haji dia sah. Tetapi tak gugur wajib haji ke atas dia jadi dengan kerana dah keluar daripada Arafah tiba-tiba dia balik dia cukup umur, buat balik dia semula mai ke Arafah, suruh dia wukuf dalam kanan dia sudah balik, maka dengan kerana itu anak ni, haji dia ni bukan sahaja sah, bahkan sudah gugur wajib haji kepada dia esok besar dia tak pergi pun tak apalah -apa sebab gugur dah kewajipan pada dia begitu ataupun hamba masa dulu di Arafah tu status dia hamba lagi, dia ikut tuan dia pergi buat haji elok bertolak daripada Arafah pergi ke Muzalifah sampai di Muzalifah Tuhan dia kata ni aku merdeka abang lahan Tuhan dia kata kat dia lebih bila Tuhan dia istihar kata dia merdeka dia patah balik pergi ke Arafah semula nak ambil wukuf tu maka apa? maka dengan dapatnya wukuf dalam kata dia sudah merdeka gugurlah wajib haji untuk dia oh, dia macam tu tajuk ni berat sikit jadi kau tak faham kau anggur dia. dia macam tu kan jadi kalau tak ada asas tentang benda ni dengar dia pasal tak kontak ni eh dia kata tak contek dia mula nak menguat duit tahan hidung nak bernafas dia tak boleh lepas ya kan? jadi bagi orang yang dah pergi haji ataupun orang yang dah ikut kursus haji adalah dia dengar ni dia nampak oh, dia nampak sikit jadi kalau tak biasa langsung dia dengar ni dia letih ha, kan ha, tapi kita baca dia yang buat buat faham gitu sudah gitu, gitu. Baik, dia kata kerana terbilang haji itu Arafah. Kerana Nabi sebut dalam hadis dia, Nabi kata Al-Hajul Arafah. Haji itu Arafah. Maksud dia siapa tak dan wukuf, dia tak dapat haji. Haji mesti dapat wukuf di Arafah. Wukuf mula daripada masuk waktu lohak sampailah lah terbit pada 10 hari bulan besok ni. Dalam tempoh masa tu mawadah di pandang Arafah. Ada walaupun dalam kanak lena, sah wukuf dia. Ha, maka wukuf ini menjadi tanda kepada haji orang itu dapat atau tidak dapat begitu penting ini. maka tidak kena dam ke atas keduanya melainkan seekor kibas ha, bagi kes yang tadi ini budak yang kemudiannya balik ataupun hamba yang kemudiannya merdeka bila patah balik ke Arafah semula untuk dapatkan wukuf maka mereka ini kena dam seekor kibas begitu dan disyaratkan ini segala syarat pada jatuh umrahnya daripada fardu islam melainkan waktu ha, dia kata umrah fardu pun syarat dia sama macam tadi juga mesti islam, mesti merdeka, mesti balik, mesti berakal kecuali bagi keh umrah tidak perlu kepada waktu bila-bila masa pun kalau pergi kita boleh buat umrah gitu masalah syarat-syarat jatuh haji itu sunat daripada orang yang merdeka lagi cukup umur itu bagaimana orang yang boleh pergi buat haji kali kedua siapakah orang yang boleh buat haji kali yang kedua bila dia pergi kali kedua, kali ketiga kali keempat dan seterusnya, haji dia jadi haji sunat saja, pasal apa? hak hakmullah pergi itu, itu haji wajib dia dah pergi dah 3 tahun dulu, tahun ni nak pergi pulak ha, nak pergi pulak ni sunat saja, bukan dia wajib lah Baik, siapa yang boleh pergi buat haji sunat ni? Siapa? Dia bukan semua orang. Siapa yang boleh pergi buat haji sunat ni? Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya'ulun Medin. Syarat-syarat itu, iaitu kemudian daripada lepas batang lehernya daripada haji fardu. Orang yang boleh pergi buat haji sunat ni, ialah orang yang sudah buat haji fardu. Barulah dia boleh pergi, pergi kali kedua itu hukumnya sunat sahaja. Maka haji fardu itu mesti didahulukan. Mesti kelihatan Haji Fardu dulu. Kalau Haji Fardu belum buat, tak boleh kata, ni aku mau buat Haji tahun ni nak buat sunat dulu, Haji Fardu nanti aku buat kemudian. Tak boleh. Pihak mula tu dia jadi Fardu. Pihak mula tu baru jadi sunat. Begitu. Maka orang yang nak buat Haji sunat, syarat yang pertama, dia dah buat Haji Fardu. Begitu. Yang kedua, kemudian Haji Qadok. Bagi orang yang telah membatalkan dia pada waktu keabdiannya contoh hamba hamba dia pergi buat haji hamba ni kalau nak buat haji dia mesti dapat izin tuannya tiba-tiba dia tak minta izin tuannya dia pergi buat haji maka haji yang dibuat tanpa izin tuannya haji itu tidak sah maka dia wajib kena kobok tahun depan bagi orang yang hamba yang ada keh yang macam ni dia tak boleh tahun depan tu pipi nak buat haji kobok tak boleh dia tak boleh pada tahun depan tu dia nak pergi, dia nak pergi dia nak pergi buat haji sunat tak boleh. Melainkan dia kena pergi buat haji qada dia dulu. Kelia haji qada dia barulah dia boleh pergi buat haji sunat. Sebab dia ada hutang. Haji qada ni hutang. Dia kena pergi buat haji tu dulu, kelia haji tu tahun lagi sekali baru boleh dia pergi buat haji sunat. Begitu. Kemudian dia kata yang ketiganya kemudian puasa nazar dia tak boleh pergi buat haji kali kedua kalau sekiannya dia ada nazak posa tapi dia tak bayar lagi nazak tu nampak? dia nak lihat, dia kata kalau anak saya dapat masuk universiti ni ingat saya nak buat posa tiga bulan lah, rejab, syarban, ramadhan dia kata kalau anak saya dapat pergi masuk universiti ni, dia kata saya nak posa tiga bulan, rejab, syarban ramadhan, dia kata tu, dia dia nazar tu tengok tak boleh nak buat nazak tu orang yang tersangkut dengan puasa nazak tak boleh buat ni kalau dia pergi buat haji sunat tak boleh dia kena clear dulu puasa nazak yang dia nazak ni. dia kena puasa direct 3 bulan ni dulu barulah boleh fikir nak pergi buat haji kali yang kedua yang merupakan haji sunat begitu dan dia kata yang keempat yang kemudian ialah puasa ganti daripada orang pak dia pak dia misalnya sebelum mati uzok sakai Uzo, sakit ataupun macam-macam mana ataupun pak dia ni jenis tak puasa huh? mai bulan puasa tak puasa bukan okay. kemudian bila dekat nak mati dia habang kat anak dia aku duduk bayak puasa yang aku tinggal ada dia kata lebih kurang 25 hari lagi tak ada nak kata puasan aku pesan tinggal ke anggap anak-anak aku apa Tolong buat eh? puasa khabar aku ni Maka anak yang menerima pesan yang macam ni Daripada bapak dia Dia tidak boleh buat Apa nama haji sunat Melainkan dia mesti selesaikan puasa khabar pak dia Yang pak dia pesan kat dia ni Pasal puasa, puasa menggantikan puasa khabar pak dia ni Adalah wajib Tentuan Kalau buka dalam bak peraik Harta pesaka Sebelum kita bercakap tentang nak bahagi harta peninggalan orang tua ni kepada anak-anak. Sebelum bercakap pasal itu, kita kena tengok dulu hutang orang tua ni dengan Tuhan. Kalau orang tua ni ada tinggal kosa dan sebagainya, anak ada lima orang, bahagi ke anak lima orang ni. Han ambil lima hari, han ambil lima hari, lima orang dua puluh lima hari. Pak punya hutang kosa dua puluh lima hari, bayar seorang lima. Seorang lima hari. Habis selesai yang tu, barulah boleh cakap pasal peraik, nak peraik harta. Tapi anak-anak aduk-aduk Allah ni, dia kata orang tua tu tak puas, dia tanggung depan Tuhan. Aku nak tanggung harta dia. dia. Hak ni aduk-aduk ramai lagi. Dia tak, tak puas untuk kerajaan dengan Tuhan, aku tak cambok. La, aku mai ni pasal nak jumlah harta dia berapa buat aku ni. Nampak. Ha, lah betul. Jadi dia kata orang yang dilarang ataupun dihalang daripada pergi buat haji sunat, di antaranya, ialah orang yang menerima beban untuk men membayar balik puasa yang ditinggalkan oleh bapak dia, misalnya. Pak dia tinggal puasa, maka dia kena khabar puasa yang ditinggalkan oleh bapak dia. Selagi mana puasa yang pak dia tinggal, dia tak khabar, maka selagi itulah dia tidak boleh buat haji sunat. Barulah dia ni boleh buat haji sunat. Pasal apa? Pasal puasa sunat ni lebih mudah dikerjakan. Maka Islam suruh kita buat yang mudah dulu, baru buat yang berat. Puasa sunat tak pernah buat, apa-apa tak nak buat, tapi buat haji sunat. Haji sunat tu nanti tak ada. Orang nak pergi buat haji perlu pun banyak lah ni. Daftar tahun ni, nu, tahun 2007, baru boleh pergi. Ni, kalau daftarlah ni. Tahun 1999, tuan-tuan daftar untuk pergi haji. Kalau ikut dia punya giliran tahun 2007 baru boleh pergi. Punya lambatnya nak sampai gilak nak pi boleh buat haji. Nak boleh pergi buat haji ni. Dalam pada celah tu kita hati dah pergi no berobot nak buat ujian-ujian. Macam tak boleh macam tu. Sebab apa? Kita pi kali kedua ni. pi sunat lah. Ni kawal yang duk batuk panjang ni. Dia nak pi buat haji Fargo. Maka utamakan dia untuk pi buat haji. Daripada kita ni. tu balik daripada kuliah bayan baru baru ni. nak mereka balik tu setorong perempuan telefon. Tanya, Ustaz dia kan tanya ni pasal Dia kata ni makcik ni Dia kata nak pi buat haji Ustaz duk kata tak boleh Ini pasal apa Makcik tak ada mahram kot Dia kata Mahram tak ada apa satu lah Tapi ada lah boleh tumpang-tumpang mahram ni Dia kata Saya kata siapa dia Mahram yang nak tumpang tu siapa dia Dia abanglah Apa nama Abang ada nak pergi. Ha, tak apa lah. Mahalam lah. Kita kata. Tapi makcik nak pergi ni. Kali yang ke -enam. Oh enam kali dah. Abang cakap. Senang nak ni kan. Nak, makcik nak pergi ni. Kali ke-6. Oh. Umrah kah haji ni. Dah haji lah. lah. Haji nak pergi kali ke-6. Ha, dia kata ni. Kalau dapat kali ni. Kalau kali yang ke-6. ada ha, tak pergi lah. Tak-tak pergi lah lagi baik duit tu masih ambil masih bagi dekat siapa-siapa orang-orang mana daripada nak buat sekolah agama nak nak buat mahat tafsir segala apa-apa semua masih bagi jadi khairat dekat mati selagi mana dia guna duit tu masih boleh duit, boleh pahala duit mati tu boleh dapatkan pahala pada mati dok pi pun dok jadi haji sunat aja buat apa pastu pi ganggu pula orang lain yang bawa nak pi buat haji kali pertama dari mana boleh pi ke Mekah dan ni nak tanya ustaz boleh ke tak boleh dia tanya boleh ke tak boleh. Orang kata tak saya dia tanya ada boleh ke tak boleh nak pergi. Yeah. Dia tanya lah, dia tanya apa. Dia tanya, dia tanya tak boleh. Saya pun kata tak boleh. boleh. Nah, Benar. Yeah. Kacau. Ada orang jenis macam ni. Dia jenis suka pergi buat haji. Tiap-tiap tahun nak pergi. Sampai Arak pun kenalah dia. ha <laughs> jadi masalahnya lah ni dengan kerana sikap kita yang macam tu akhirnya ramai lagi orang yang tak dapat nak clear, nak clear yang perlu ni dia tersangkut je tu walaupun kerana kita seorang ada seorang tersangkut kalau ada sepuluh orang macam ni sepuluh orang tersangkut jadi dalam keadaan lah ni susah nak boleh pergi ke Mekah ni orang yang pergi dah sudah kat dulu bagi orang yang tak pergi lagi pergi dulu begitu jadi hmm? baik, dan barang siapa yang masuk Mekah kerana ziarah ataupun kerana meniaga, padahal bukannya ia penjual kayu api nescaya lazim akan diihram atas satu kaw Jadi, orang yang nak pergi ke Mekah kerana nak meniaga dan dia pergi ke Mekah ni bukan niat nak pergi buat haji bukan niat nak pergi buat umrah, dia satu orang yang ada kepentingan perniagaan di Mekah jadi adakah dia ni boleh pergi keluar masuk keluar masuk tanpa perlu niat ihram dan sebagainya dia kata di sini mengikut satu kaun, dia kata sebaik-baiknya tiap-tiap kali dia nak masuk dalam bekah tu dia berniat ihram walaupun pergi dia jual minyak angin ada, ada orang Malaysia pergi sana, dia buat apa nama perusahaan minyak angin nak, Arab ni angin banyak <laughs> jadi Pi, bila pergi minyak angin dari harap ni boleh duit boleh duit kan, tak balik yang pergi buka restoran pun ada di sana, yang pergi, macam-macam cerita duduk di sana. Lah. Ha? Yang kerja duduk sana lama dah ada rumah, bila orang sini pi dia duduk sambut, bawa pi rumah dia bagi sewa, tingkat bawah rumah dia buat masak-makan, bagi jemaah haji, orang yang mengumrah, banyak dah ada di sana. Banyak dah ada sana. Ha? jadi kadang-kadang ada orang daripada sini pi, dia pi bukan pi tujuan nak buat haji ataupun nak buat umrah, dia pi tujuan nak ziarah, nak ziarah dia beradik dia hadut di Mekah maka orang yang pi atas tujuan ziarah atau pi atas tujuan nak meniaga, maka mereka ni juga dituntut supaya setiap kali masuk Mekah, niat ihra ha? buat satu umrah setiap kali dia nak masuk ke Mekah kemudian tahalul ia dengan amal umrah ataupun dengan amal haji, ha? kalau dia buat umrah masuk eh, sampai di sana tawar Sa'i kemudian putar rambut sikit. Maka tak halulah dia daripada Umrah. Begitu. Baik, masalah. Rukun-rukun yang tiada sah haji dengan ketiadaan itu berapa? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ada lima. Yang pertamanya ihram. Ini rukun haji. Yang pertamanya ihram. Yang keduanya tawaf. Yang ketiganya sa'i. Kemudian daripada tawaf. Yang keempatnya wukuf dan arafah. Yang kelimanya bercukup. Kemudian daripadanya ada satu kaum. Akhir ni lima dia panggil rukun. Orang yang nak pergi ke Mekah lima benda ni dia mahu jaga betul-betul. Pasal lima benda ni menentukan sah ataupun baca ibadat yang dia buat. Cerita nak cium hajarul aswad ni jadi nombor dua. Yang penting dia apa? Yang penting dia tawaf, sa'i, wukuf, bercukup, apa semua ni. Yang pentingnya benda-benda ni mahu buat lagi elok yang sunat-sunat ni nanti tak tahu ada orang dia gaplah dengan benda sunat sehingga kehak rukun dia bukan bawa dia semua dia dengan duk mengapa dia duk mengapa doa setiap lagi masa tawah daripada Hajarul Aswad nak sampai ke rukun Yamani tu nak baca doa apa? rukun Yamani nak sampai ke penjuru Hajarul Aswad pula nak doa apa? dia duk pening dengan duk hapai doa ni tiba-tiba tawah dia tak tahu ada tak macam tu ni dengan tangan duk pegang buku ni sambil duk tawah tu tangan duk pegang buku dalam pada celah tu kawan yang rempuh jatuh buku, dia duk cari ni baru larilah, baru larilah ni duk gagal cari buku aja tu eh. baru dia dah larilah sedangkan tawah itu rukun banyak kan-kan hadut ada di sana, kita tak tahu tiap-tiap tahun hadut eh, 20 ribu, 25 ribu tu beberapa orang yang sah haji kita pun tak tahu yang paling bahaya sekali tawah tu pasal apa? selain daripada kerana dia rukun Selain daripada itu, kerana dia memerlukan kita ada wuduk. Selain daripada itu, dia mempunyai syarat-syarat yang ketat. Tawaf ni, dia ada syarat-syarat yang ketat. Tidak boleh berubah niat, tidak boleh lari bau dan sebagainya. Semua ni syarat dia cukup ketat. Kita kata bak-batai wuduk aja sudahlah. Sudahlah, bak-batai saja pun sudahlah. Berapa banyak orang dia jadi was-was, dia jadi, dia jadi shock pasang lagu dia main pijak kaki aku sat ni tengok perempuan Pakistan ah ha, duduk main dia duduk main bola. dia biar dia sembang lain pula. Masuk main bola. Kena lagi sekali perempuan Pakistan main sigum dia pula. Kena lagi sekali tiga empat kali ambil ayat semayang. dia sembang tu. Dia tak ada bagi. Dia tak kena. Ha, dia dia molalah. Dia molalah. Banyak jadi macam ni. Maka dia jatuh di dalam shubhat dalam melakukan amal agama. Dia jatuh dalam shubhat macam orang semayang, semayang semayang semayang tiga atau empat lekangan, entah. Kira empat, habis pagi. Maka dia jatuh dalam bakti shubhat syubah, dalam agama. Ia tak seaknya kulun. Kalau di rumah lagu tu, bila di rumah lagu tu dia buat keputusan halan nak kecoh dia. Yang dia kecoh itu kecoh diri dia sendiri Bukan dia kecoh siapa-siapa Dia kecoh diri dia sendiri Maka dalam bab haji Benda yang macam ni banyak berlaku Ada tuan-tuan yang naik kapal terbang Dah sampai di Miqat Orang buat pengumuman, natin kapal terbang Kita sedang melalui kawasan Miqat Kepada jemaah haji sila berniat ihram Tak niat ihram lah Yang sihir dah sampai dah di Mekah Sampai di Mekah dah masuk hotel Lepas semua dah Kawan tanya dia ni buat haji ifrat kah di tamatok yang satu nak tengok kawan-kawan lah dia buat apa ada juga macam tu benda tu kena putih nu masa duduk di miqat dari tu kena putih dah kita ni nak buat apa Pasti niat kita tu menentukan kita niat ifrat kah kita niat tamatok kah dia niat apa tu tadi dia sampai dah di Mekah ni tadi nak tengok kawan-kawan tanya -kawan lah. pula ustaz buat apa saya kata, kata saya buat tamatok eh? Okey, kata tamatok tak betul-betul tamatok ni ifrat ni macam mana luk ni hotel Mekah dah dia duduk tanya ni ifrat dengan tamatok ni macam mana tak harukah kita tu pun jangan kain ihram solepang tak kira kain ihram bekahlah dia pun Tuan -tuan, cerita api haji ni bukan cerita api luk makangin cerita dia tak kena gaya kita buat saat lagi kita hantikan balik daripada Mekah nak balik ihram maikam maikam maikam kita balik mai ke Mekah ni balik dalam keadaan ihram kita. Kita tidak tahan lurusani misalnya. Cuma nak tahu. Inilah benarnya kenapa kita kata benda ni dia menjadi kemuncak kepada ibadat. Kemuncak maknanya orang yang nak pergi buat haji ni dia kena beres ni. Baksamayang, posa, zakat ni semua dia dah beres dah. Dan dia ambil faham, dia ambil reti, dia... Dia pi sana dia tak mau dah nak kelam kabut. Dia pi dalam kataan ilmu dia ada dan dia tahu apa yang dia nak buat di Mekah. Ha, tak mau pi nak buat haji dalam kataan cempere dia apa was-was faham tak faham sama banyak dan sebagainya tak mau macam tu. Nanti sampai sana nak ikut orang tak mau macam tu. Dia akan kena ambil faham betul-betul, ambil kerti betul-betul pi di sana, dia tahu apa dia nak buat dan dia tak akan jadi kelam kabut dengan orang dok cakap macam-macam. Begitu jadi lima perkara ni adalah rukun rukun makna dia kalau gugur satu batal ibadah, itu maksud rukun dan dia mestilah dipelihara dan dijaga dan bermula rukun umrah itu seperti rukun haji, melainkan tidak ada wukuf di arafah sahaja buat umrah, sama saja. ikhram kena kemudian tawaf kena, sa'i kena kemudian bercupak kena yang tak takdanya ialah wukuf di arafah itu tidak ada hmm? baik dia kata dan sekalian wajib yang digantikan dengan dam itu iaitu nam ihram daripada miqat. Ah yang ni dia kata wajib haji. Dia ada rukun haji, dia ada wajib haji. Rukun haji yang kita terang lima perkara tadi tak dapat tidak mesti buat. Satu lagi dia panggil wajib haji. Wajib haji kalau sekanya kita tertinggal haji kita sah. Cuma kita kena bayar dam ataupun denda. Begitu. Baik, yang pertama dia kata ihram di miqat ihram di miqat maksudnya dia berniat di miqat dia kita di sini ya lam lam la bagi tahu qarnul manazil ni semua tempat-tempat ni dia jadi miqat kalau dia tidak berniat di miqat dia berniat di tempat lain maka dia kena dam haji dia sah tapi dia kena dam begitu maka siapa siapa yang meninggalkan dia dan melampaui ia akan miqat pada tempatnya maka wajib atasnya dam seekor kambing beli-beli nah mana-mana orang yang tidak berniat di miqat yang ditentukan dia terniat di lain maka dia haji dia sah tapi dia kena bayar dam iaitu seekor kambing biri-biri begitu dia kata dan melontar maka padanya padanya dam dan ada pun sabar di arafah sampai masuk matahari dan mabit di muzdarifah mabit tu bahasa Arab mabit makna dia bermalam di muzdarifah dan mabit di mina. Dan tawaf wadah Maka ini yang empat Dijabarkan Meninggal dengan dam Dijabar maksudnya ditampung lah. Ditampung meninggalnya dengan dam Atis salah satu daripada dua kaul Dan pada kaul yang kedua padanya atis jalan sunat sahaja So Benda yang disebutkan ini Ialah wajib haji Wajib haji ini kita kata lebih bunyi Buat Tapi kalau kita ada kesulitan Kita tak boleh buat maka haji kita sah tapi kita kena bayar benda. apa dia? yang pertama niat di miqah sedaya upaya kita pastikan tempat kita berniat itu di miqah begitu kemudian melontar melontar maksudnya melontar di jamratul akhabah dan juga melontar di ketiga-tiga jamrah sedaya upaya buat kalau entah kita ada masalah kita tidak boleh buat maka digantikan dengan membayar dam begitu ataupun sabak di Arafah dia kata maksudnya dia ada di Arafah sabak di Arafah sampai masuk matahari tunggu sampai maghrib sampai malam dan dia piada di situ sab aja sebab masuk waktu wuquf di Arafah ialah waktu zuhur dia ada di situ pada waktu Zohar sekali lagi pukul 2 dia bertolak bertolaklah Dia dah bertolak dah balik pi Mekah ke apa-apa semua Sebab apa dia sekadar nak pi ambil ukuh saja. Dia tidak boleh duduk lama sampai maghrib Dia tak boleh duduk Pasal apa? Dia ke siapa dia kata Arafah tak selesa lah tak boleh duduk lah Dia rasa nak balik pi hotel di Mekah lah Pasal Ada orang macam tu kan? Ada Ni geng HP dengan apa nama VVIP dengan raja-raja ni orang macam tu dia pergi duduk kadang-kadang ambil Arafah ni dia pergi duduk saat ni dia nak ambil wukuf saja. Masuk waktu zuhur, ah ha, dia sudah dapat wukuf. Lepas itu ada kaitan main, eskot dengan motor apa semua. Terus balik pergi hotel Mekah ni. Saat ni malam saat ni main pula ke Muzalifah. Nak ambil mabit di Muzalifah pula. Main pada waktu tengah malam. Main lalu ke Muzalifah aja. Ha? Lepas tu balik pula seruih duit ada di Mekah pulak tidak di hotel dia kira buat haji cukup cantik ha? dia punya haji kira betul-betul tak nak susah langsung ada hak macam ni benda-benda kau pergi Mekah package sampai ratus ribu pun ada dua puluh ribu punya package ni biasa bagi orang-orang ada duit dua puluh ribu punya package dia bagi tilam dia Arafah pun ada tilam kan? hak ratus ribu ni no, dia Arafah pun bagi katil Ekon pula lagi. Ha? Dia punya kemah, Di Arafah tu ada Ekon. Ada bumbung, ada dinding, ada Ekon. Setakat 12 ribu ni, ada bumbung saja, dinding tak ada. 12 ribu. Package. Ha? Tu. Tu dia, dia tak jadi cerita nak dibuat ibadatnya tu. Dia jadi lukuman nak tak. Makan? Okay. Dia tak boleh duduk. Lama tak boleh duduk-duk sahaja di Arafah. Eh, tak boleh lah. Saya ingat balik ke Mekah ha? Macam tu punya buah lah aini ha keadaan dia ada semasa orang mengerjakan ibadat haji di sana. Ya. Mabit di Muzdalifah. Maksud mabit di Muzdalifah ni bermalam di Muzdalifah, ialah bukan pergi tidur di Muzdalifah. Lepas tengah malam dia berada di atas bumi Muzdalifah. ni kebanyakan orang nanti kenal. Sebab apa? Bai dia nanti bertolak daripada Arafah. Bai dia nanti bertolak daripada Arafah, bertolak selepas daripada Aisyah. Pukul sembilan, pukul sepuluh, bayh dah bertolak. Jadi dia akan sampai di Muzalipah sekitar pukul sepuluh macam tu. Pukul sepuluh tak masuk lagi masa untuk bermalam di Muzalipah. Tak masuk lagi sebab masa tu masuk pukul dua belas lagi. Jadi kita ni duduk atas bayh. Masa baru pukul sepuluh. Tak kena gaya. driver bayh ni kena jenis kepala putih beliung punya. Pukul sepuluh dia masuk dia nak nak, nak pi pergi ke Mina dah. Cita ah, nak kata apa Kita dengan tak hati cakap Arab Dengan nak abak kata tak boleh pergi lagi ni Pukul 10 apa kuang Kena tunggu 12. Lah ke 12 Nak abak lagi mana? Dia Arab Dia bukan Arab-Arab Arab orang Saudi ni Arab ni main daripada Hadramaut Main daripada Yemen Main daripada Dubai Daripada mana Daripada ni mai Ambil upah Bawa kereta Bawa bay Musim haji ni Cita pergi duk pegang bau dah, Eh Syekh Syekh boleh lah sebut Syekh Tunjuk jam Huh, dia peduli apa kat kita dia masuk pergi ada jalan ada jemaah haji yang kena masalah macam ni ada maknanya pukul 10 dia dah keluar daripada Muzdalifah 10.30 dia duduk ada di Mina lah maka dia tidak dapat bermalam di Muzdalifah bagi keikh yang macam ni dia tersangkut dari segi wajib haji dia tak buat nak bagi selesai bayak dam lah nak bagi selesai bayak dam lah tak apa pasal kita dah seguguran satu wajib haji ada yang dia tunggu, dia tunggu, tunggu, tunggu, sebelah tengah dia jalan ha? kita kata nak setengah jam lagi aja nak habak dekat Arab tu, kata setengah jam lagi tu nak habak lagi mana ha. nak habak dengan dia tak faham, kita dengan kita tak faham dia oh celaru tu atas bah daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah, nak pergi ke Minah ni inilah saat paling celaru dalam ibadat hajih dia rempung naik atas bus tu, dia bukan kira hang laki siapa, hang bini siapa, dia tak kira Dia kira naik, dia tok bangku duduk Kita kena duduk sebelah bini orang lain Bini kita duduk sebelah orang lain Selalu tu Saya naik kat tu ni, depan saya tu Satu perempuan, duduk Sebelah orang laki laki lain Yang laki dia duduk belakang kita Atau kat bila dia tengok depan tu lena, Nak pi atas bau bini dia, dia duduk hinggut kita Ustaz tu, tolong abang tu kan Tidak atas bau bini dia lah pilih lah, aku macam tu masa tu dia nak jadi selaru masa tu okay? kita pun si awak ni ngaduk jantung. takkan kita nak awak pergi tidur atas yang baru begini orang takkan kita nak kata lupa tu kita apa eh ngaduk kan kata oh, oh dia, dia kata lebih eh, happy pula <laughs> ni yang laki belakang ni tak boleh tidur aku tengok <laughs> ni cerita Ati Abah ni Ati Abah daripada Arafah nak bertolak pi kemina, nak lalu Muzarifah nak pi kemina ni, dia nasib lah. Nasib lah. Nak kena duduk sebelah siapa, tepi siapa, nasib lah. Bangku dua orang, dia berdua tiga orang. Dia kira apa? Bangku tu habang duduk dua orang. Dia pi perosok tiga orang. Jadi kawal ujung tu sebelah lah boleh duduk-dua berdua. Kebah eh? Perjalanan nak sampai dengan jam, dengan apa tu ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, ada yang bercolak buka sepuluh malam, sampai pukul dua belas tengah hari tu. boleh. lah dengan ordi mengali duduk sebelah ya atas bangku ni tak betul Allah tak tahu nak abang ni tak tahu nak abang ha, jadi kalau kita cerita ni ada kawan yang dia sapi dia kata ala, ustaz, berah, tak ada ustaz dia merata tak ada benda tu hang tak kena orang lain kena ada kawan yang betolak daripada Arafah nak pergi ke Mina sejam ya sejam ya dia bertolak bukan bukai satu cukup cantik bukai satu dia bertolak keluar satu pagi betolak keluar daripada Arafah Sampai di Muzdalifah, pun memang dah lepas pada tengah malam lah. Memang dia dah dapat dah bermalam di Muzdalifah. Kemudian dalam masa sejam, tengok-tengok sampai dah di Mina. lah. Allah punya mudahkan perjalanan dia. Ada juga macam tu. Ada yang bertolak lepas pukul 9 malam tadi ni dah bertolak keluar lah apa semua. Kemudian sampai di Muzdalifah, duduk tak tunggu sampai tengah malam, baiklah jalan lah. Dia dah lepas dah satu. Jalan tu bukan jalan pi ke Mina, Pergi Pusin, Mekah lah apa lah semua. 12 tengah hari esok baru sampai di Mina sampai turun muka pun tak jadi muka orang dah nak marah kat dreba nak marah orang tanya apa nak marah dia jadi lebut tu buat dah ha, jadi ibadat haji ni dia ujian dia banyak ujian ni cukup banyak kawan yang kena kena kawan yang tak kena alhamdulillah tuhan jangan nak bagi kemudahan kepada dia begitu jadi bermalam di mina kemudian tawaf wada dan sebagainya. Dia kata ada satu pendapat, dia kata semua tu sunat saja. Kalau nak bayar dam sunat saja. Tetapi kita di sisi Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i yang mu'tamad dia ialah wajib dam. Setinggal wajib haji, wajib membayar dam. Itu pendapat yang mu'tamad di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Baiklah. Ya. Tajuk baru dia kata bab ma jaa', kam hajjam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, itu yang datang pada menyatakan hadis. Berapa kali Nabi mengerjakan haji? Ketahuilah saudaraku, adalah Nabi SAW. Ada ia mengerjakan haji yang wajib sebagaimana menyuruh ia akan umatnya mengerjakan haji yang wajib itu. Ha. Dia nak berita kat kita, dia kata Nabi buat haji. Bukan dia suruh saja, dia tak buat tak? Dia suruh dan dia buat haji. Tetapi berapa kali dia mengerjakan haji itu? maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh at-Tirmizi yang akan datang ini tahulah kita bahawa Nabi SAW sekali saja pergi haji Nabi pergi buat haji sekali saja katanya an Qatadah qala qultu li Anas ibni Malik kam hajjan Nabi sallallahu qala hajjatun wahidah wa tamara arba'a diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, yang juga anak murid bagi nabi nama dia Qatada Seorang daripada anak murid bagi sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Qatada Katanya berkata aku bagi Anas bin Malik yang telah menjadi khadam nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali pergi haji oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ke Baitullahil Haram kemudian daripada hijrah ke Madinatul Munawwarah Apabila didengar oleh Anas akan pertanyaan Qatadah yang demikian itu lalu dijawabnya qala hajjatun wahidatun wa tamara arba'a Jawabnya telah naik haji Nabi SAW akan haji wajib yang satu sahaja iaitu pada tahun yang ke-10 dari pada hijrah. Nabi buat haji sekali saja iaitu pada tahun 10 hijrah. Dan jikalau kamu nak tahu Umrahnya ada banyak kali. Ada berapa kali perginya? Iaitu umrah Nabi SAW ialah empat kali umrah. Nabi buat umrah empat kali, buat haji sekali. Begitu. Maka jikalau engkau nak tahu akan masa-masa umrahnya itu, maka adalah ia seperti ini. Kata dia, Umratun fi zilqa'dah, wa umratul hudaibiyah, wa umratun ma'ahajjatih, Wahamrah tul Jairah Jairah nah idakasana gani matahunain maksudnya ialah pertamanya ialah umrah haji ketika bulan Zulqa'dah Nabi tiba umrah kali pertama ialah pada bulan Zulqa'dah keduanya umrah kudai Ataupun zaman Ditegah orang Mekah akan Nabi saw ke Mekah untuk menyempurnakan umrah dengan segala sahabatnya dan sekalian mereka yang ada di tempat yang bernama Hudaybiah dan yang ketiganya Umrah serta mengerjakan haji wajibnya dan yang keempatnya Umrah ia daripada tempat yang bernama Ji'irranah dan pada waktu membahagi-bahagikan ia akan ghanimah yang dapat pada masa perang Hunai itu dia, Nabi pergi buat Umrah empat kali ha? Ji'irranah ha? kita sebut apa? Ja'rana kan kita disebut Ja'rana dalam bahasa Arab dia kata Ja'rana kan Tana'in dengan hmm. Di Ja'rana ini dia ada telaga, di situ telaga yang dulu ni ketika sahabat-sahabat Nabi kena racun Nabi pergi dalam telaga tu pergi ludah kemudian ayat telaga tu jadi penama orang-orang yang kena racun bila minum dengan izin Allah baik hilang racun yang kena mereka tapi benda tu hanya berlaku pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam saja kerana itu mukjizat nabi selepas daripada tu ayam telaga tu tak nak nak bagi kesan apa apa gitu lah. jadi dulu ni orang bila pi sampai ke je'ranah ini depa pakak duk kalut dengan telaga tu lah. jadi kerajaan saudi pada pada satu zaman dulu ni dia bubuh papan bubuh papan tanda dia bagi tahu dia kata ayam telaga ni tak ada apa yang luar biasa. Cuma zaman Nabi dulu saja. Nabi ludah dalam tu dan ayam tu jadi penawar. Zaman tu saja, la ni ayam ni tak ada apa. Dia tulis papan tanda, letak di tepi telaga. Papan tanda apa-apa papan tanda. Dia pekat dua cebok, gerum gerum pekat dua balik. Dia kata, sama naik ya. Eh. Orang Melayu, orang Arab nak naik daripada gurun, mana, -mana ke sofa. Eh. Dia cebok ayam tak menang. Bukan. Dan ada pula yang sampai turun dalam telaga tu pun ada. Tak boleh cembok-cembok ni taruk, turun ke rendam badan di dalam tu. Jadi kerajaan Saudi tengok dia kata nampak apalah buah-buah ni. Jadi apa dia buat lah ni? Dia kambih bang. Dia kambih bang pada muka semua orang. Tidak boleh juga duk tengok walaupun ayam tu dah tak ada apa-apa dah. Tapi bolehlah tengok ini kesan peninggalan. Ada satu peristiwa luar biasa berlaku. Boleh duk tengok telaga tu apa-apa semangat. Skor adalah satu yang tibar. Kita boleh ambil tapi buatkan kerana ni ada kuat ah, ahli binaah ramai ni kan dia start dengan cebok memang siaplah ni daripada nak fee ni membawa cebok boh dengan tali rope daripada malaysia ni bawa tali je dah buat lah. Sampai di sana ikat di muncung botol. Lepas masuk di naik. naik Macam-macam. Berebut sampai bertolak-tolak dengan aku. Di tepi telaga tu. Telaga tu pun Saudi tidak bina. Bagi jadi elok dah. Dia buat lagu telaga biasa. Punya ta'ah bagi orang. Bina buat benda bina'ah di situ. Tapi yang kata orang kita ni. Dia tak boleh. Dan last kali ada kutu terjun dalam tu. Di Saudi kita tak boleh biak lah. Banyak lah kalau kita tengok di Saudi ni tempat-tempat sejarah yang kemudiannya dihapuskan oleh kerajaan Saudi satunya tu maktabah dah. Allah jadi ha? maktabah dulu Nabi dilahirkan di situ, tempat maulid Nabi, Cepat -cepat. tempat maulid Nabi, kemudiannya jadi maktabah, jadi tempat buku apa semua ni. tak ada apa istimewa tak ada apa istimewa Cuma ya, dari segi sejarah Nabi dilahirkan di tapak tu itu saja tarikatnya. Dia pekat hidup basuh lantai tu lah. Boboh dalam botol ayam. Ni, ni, ni. Ini hak kuat, ni. Ni, pasal apa? Daripada abang kata, Tami Nabi Ibrana' Al tu ambil ayam ni jurul lah. Ayam tu perang dalam bekas para wali. Ni pergi minum budak-budak demam. Pasal apa? Pasal ni ayam daripada tempat Nabi dilahirkan. Karut lah. jadi karut Nah. jadi Saudi dulu taruh juga taruh yang tempat tu tujuan nak bagi orang tahu kata dulu Nabi dilahirkan di sini bila taruh lu jadi lagu tu tak boleh jadi lah dia panggap lah dia buat di tempat tapi nak lap lap. boleh luk tu pasal kita punya style macam tu kita di sini oh ni rumah ni tiramli dilahirkan dulu oh buat bagi elok rumah oh, tiramli ni apa semua jadi lagu tu kalau pirangli pun diagung-agungkan macam tu ni pulak tempat lahir Nabi Muhammad. Ada Nabi buat perangai hati sini kan. Dia Nabi buat lah. di sana. Lah. Sedangkan benda tu benda yang sesat. Tak betul eh. Tak nak kena mengenai apa pun. Sama lah dengan hati Ka'bah Nabi Duklak. Dinding Ka'bah Nabi Duklak. Dinding Ka'bah tu sekejap. Kepuk. Apa nama. Pipi ni. Dabu mata duk belenai. Ambil ayat mata tu, lak ini ah, kan? ni Haa, ilaha illallah Allah, lah, piduk buat aku tu Kan Sepur-sapur ni, bawa Kekin sorban ni, apa, ambil-ambil lak-lak-lak Ni, balik ni, sorban ni pun tak boleh basuh lah. Pasal apa, pasal aku lak Kak Bang dulu, takda apa Benar ni takda apa Kan, banyak lah Dalam masyarakat, kita lah tuan-tuan Kalau tengok dalam seorang abang apa Mingguan, apa ke, metro Ke, lah, apa ke lah ni berdua muka ni cerita raja segala bomor di kelompok hmm? bomor VIP raja segala bomor kalau nak buat temu, temu janji segera berhubunglah nombor-nombor berikut ni nombor bodyguard ni nombor apa ni 45 nombor bagi bomor punya syirik amalan yang dia ada buat boleh advertise dia punya syirik dia ni dalam surat abang dua muka surat kat Serbu ke buat, buat tangkai pengasih buat minyak apa pengasih pip. ini benda yang berlaku ni jadi tidak ada satu teguran majlis fatwa kebangsaan kata nak bersidang nak tegur benda ni tak boleh ke apa-apa semua pun tak ada pun dan dia ni boleh beroperasi secara secara bebas tanpa ada siapa boleh kata dia mengamalkan satu benda yang syirik boleh topong nasikan orang pula ambil topong lanun tu tangkit panjang topong. Semua tu dijelaskan tu dalam dalam soal abang tu dia cerita tu cara pengubatan dia cerita kita duk baca tu apa nak jadi ke masyarakat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sini. Jadi benda-benda yang macam ni bukan sahaja berlaku di negeri ni, bahkan sampai ke tanah suci Mekah Madinah ni benda macam ni ada. Ne, begitu. Jadi Nabi SAW pergi buat umrah empat kali, dia kata, diantaranya ialah umrah di diji'irana. Iaitu ketika Nabi SAW membahagi-bahagikan ghanimah. Ghanimah maksudnya harta rampasan perang ketika berlakunya perang hunain. Nabi duduk di situ, kemudian Nabi berniat ihram di situ dan Nabi masuk ke dalam Mecca untuk buat umrah maka balik daripada perang inilah yang membahagikan ranimah itu, kemudian langsung kembali ia ke Mekah untuk mengerjakan Umrah, kata Akhir Miri bermula hadis ini, hadis yang Hasan lagi sahih, Wallahu'anah lepas ni kita tengok bab meja'ah kam i'tamaran Nabi s.a.w. cerita berapa kali Nabi s.a.w. melakukan Umrah selanjutnya bulan depan kita teruih dekat buka sorat 29 Ha, di situ turis dia cerita tertib al-a'malu zahira min awali ila ilal rujuh dia nak cerita tertib Nabi pergi buat haji, dia boleh mula keluar daripada rumah apa Nabi buat, sampai Nabi balik ha, yang tu penting untuk kita tahu di ya. sebalik kita turis bacaan tu Wallahualam. masa di Mina iaitu selepas dia melontar Jamratul Akhabah pada pagi 10 Zulhejah dia teruih balik dan tidur di Mekah dia tidak bermalam di Mina dan begitulah setiap hari hari tashrik soalannya ialah bagaimana dengan hajinya itu kemudian dia kata tambahan dia balik ke Mekah jam lebih kurang 9 malam. Oh tak boleh. Bermalam di Mina ni, dia fi muzakamil lail, jadi mesti pada sebahagian besar daripada malam. Okey. Baik ada ramai orang yang buat macam ni, saya pun buat macam ni. Jadi kita daripada Arafah. Dah lepas selesai kita rukuk di Arafah. Malam lebih kurang pukul 11 kita nanti bertolak dengan bas. Mai ke Muzalifah Sampai di Muzalifah Kita tunggu sampai pukul 12 lebih Bila kita duduk di Muzalifah sampai pukul 12 lebih Kita dapat apa yang dikatakan bermalam di Muzalifah 12.30 ke 12.45 ke Pukul 1 pagi Kita bertolak ke Minah Kita sampai di Minah Kita tunggu sampai masuk waktu subuh bila masuk waktu subuh semayang subuh, lepas semayang subuh tuweh turun pergi ke Jamratul Al-Aqabah. Untuk melontak di Jamratul Al-Aqabah. Bila kita selesai melontak di Jamratul Al-Aqabah tujuh kali lontak. Kita tuweh bercukup. Bercukup kepala tuweh ataupun potong rambut. Dengan melontak di Jamratul Al-Aqabah dan bercukur kita sudah melakukan tahanul awal. Orang yang sudah melontak di Jamratul Akhubah pada pagi 10 Zulhijjah dan bercukup, dia boleh buka dah, dah kain ihram dia ni. Dan dia boleh pakai macam biasa. Dia boleh pakai t-shirt, dia boleh pakai seluar panjang, dia boleh pakai baju Melayu, dia boleh pakai apa jugalah. Pasal apa? Pasal dia sudah tahalul awal. Biasanya orang yang dah melontak Pada pagi 10.00 jam Melontak di jam Ratul al Dan sudah bercukur Dia akan turis di ke Mekah Dia akan turis di ke Mekah Berjalan kaki aja. Saya hari itu pun berjalan kaki Berjalan kaki Masanya kita ambil lebih kurang sejam macam tu aja. Sejam tu kira berjalan Cara relax lah Tak lari jalan cara relax Kawasan berbumbung Jalan kaki Dalam masa sejam Kita akan sampai Di tepi Ka'abah habis kawasan berbumbung tu kita turis sampai dekat dengan ta'bah tu kita masuk dalam kompleks Masjidil Haram kita tawaf ifadah. bila kita tawaf ifadah, bermakna kita sudah buat ketiga-tiga benda yang membolehkan kita tahlul sani Faham tak? sebab tahlul awal, tahlul sani ni dia tiga benda melontak di Jamratul Al-Qawah pagi 10 ataupun yang keduanya ialah bercukur dan yang ketiganya tawas ifaba tawas rukun bila kita buat mana-mana dua daripada tiga ni kita tahlul awan, kita boleh buka bukakan erah. kita buat tiga-tiga ni kita habis lima lah. kita dah tahlul haji kita sudah tamang haji kita dah clear so habis kita sampai di mecca, kita tawas habis kita tawas, kita sa'i habis kita sa'i bermakna haji kita dah selesai lah. Cuma yang tinggal dekat kita hanya wajib haji saja. Kita nak balik di Mina untuk bermalam di mina pada malam 11, 12 dan 13 dan untuk melontak pada hari 11, 12 dan 13. Yang tu sahajalah tinggal dekat kita. Tinggal wajib haji sahaja. Sang rukut, semuanya selesai ha, lah. Nah itulah sebabnya maka orang gelut nak buat yang tu. Tapi kalau ikut arahan tabung haji, dia tak mimpilah dia tak pergi pergi dia suruh kita daripada Arafah main Muzdalifah main Minah duduk di Minah lah sampai hari 13 kita duduk di Mina, jadi pada pagi 10 tu pergi meletak jam Ratul al kemudian bercukah kita tahalul awal lepas tahalul awal tu duduklah di Mina 3 hari Tabung Haji mau macam tu lah supaya tak cempera orang semua duduk di satu tempat dah habis kita duduk di situ Esoknya kita melontak. Lepas Zohog melontak di ketiga-tiga jamrah. Kemudian malamnya kita bermalam. Macam itulah habis tiga hari. Ada orang. Dia tak mahu nak tidur di Mina. Dia balik naik ke Mekah. Di antara orang tu ialah saya sendiri. Kita balik tidur di Mekah. Apabila kita pagi tadi. Sudah habis melontak di jamrah tul'aqabah pagi. Kita bercukup. Kita dah tanggalkan ihram, kita pakai baju biasa, kita tawah pergi ke Mekah. Kita tawah ifaba, kita saing. Lepas itu kita balik hotel, kita di Mekah. Apa yang penting ialah untuk dapatkan bermalam di Mina sebelum asap, kita kena keluar daripada Mekah, pergi balik ke Minah. Ataupun biasa orang keluar lepas asap. Habis semayang asap di Masjidil Haram, tawah ambil kaita, ada banyak kaita sewa, pergi ke Mina. Kita kena berada di Mina daripada sebelum masuk waktu Maghrib dan sebaik-baiknya tunggu sampai pukul 1 ataupun pukul 2 pagi. Lepas pukul 1 ataupun lepas pukul 2 pagi, kita nak kita balik mai ke Mekah berat, tidak di hotel Mekah. Begitulah tiap-tiap malam. Esok pun macam tu juga, kita nanti pergi di Mina lepas Semayang Asam. Bila sampai di sana, kita melontak dulu. Di ketiga-tiga jam berat, Habis kita melontak di ketiga-tiga jamrah, kita tunggu. Tunggu sampai pukul 1, pukul 2 pagi, ambil baik, balik ke Mekah pula. Kita dapat apa yang dikatakan bermalam di Mina pada sebahagian besar malam. Dan kita pun sudah pun melontak di ketiga-tiga jamrah. Maka kita tidak kena dam. Tapi bagi ke yang kawan kita tanya ni, dia balik ke Mekah lebih kurang pukul 9 malam. Maknanya dia tak dapat bermalam di Mina. Bagi Keh yang macam ni, dia kena bayar dam untuk malam yang dia tak dapat. Kalau tiga-tiga malam, dia dia balik pukul sembilan, maka dia kena bayar dam untuk tiga malam. Ha, dia macam tu. Ha? Ha, ni orang yang tak pergi ni, dia duduk hanggok tapi tak nampak. Hanggok dulu tu. Dia nak bagi tentu, dia mau ada satu papa hitam bangin, kita lokeh sikit. Yang kata Arafah tu tang mana, yang kata muzdalifah, tang mana, Mina tang mana. Kemudian tunjuk pula yang kata Mekah, tambah duk tang mana kita tunjuk perjalanan dia mai satu-satu ke satu maka kita lebih nampak lagi. Begitulah ceritanya. Ah ha, lebih memang pak haji ni macam tu. Ada orang pergi kursus haji pun, kursus haji pun dia pergi sampai habis kursus dia tak faham apa-apa. Kan, sampai habis dia duduk pi duk dengar, dia duk dengar lah bukan tak dengar, dengar. Tapi tak tahu apa. Ala banyak duk ada macam tu. Kan. Tu so, dia nak senang oleh Abang, bila dah betul-betul nak pergi, dah dekat dah nak pergi, mai jumpa Ustaz mana ke seorang, La ni Ustaz, Ustaz cerita kat saya daripada awal sampai dia balik macam mana cara sampai tadi muka ni. Kita pun ambil atas kosong satu depan dia, kita lokeh. Okey, cerita dia La ni macam ni. Kita buat lukisan, jikim, Arafah apa, apa apa semua, kita terang. Okey, La ni kita nak jipi daripada sini sampai di gedung apabila apa kita nak buat dulu. Habis pada tu, tunggu sampai 8 Zul Alah ha, pandu sudah baru nak mulai ibadat haji kita tunjuk dalam gambar rajah 1 1 1 1 1 tu habis kita terang tengok-tengok jam baru 40 minit Habislah dah haji habislah dah dah ayat tu 40 minit eh ya. orang pada 40 pun boleh terang ha, tapi sajalah kursu haji ni dia bagi lagu bagi orang pening okay? ya, bagi rasa susah buat haji ni ha oh, jadi betul kan, jadi bila kita terang balik dengan cara yang mudah faham dia ada cara mudah faham, terang, terang balik oh, baru dia datang anak-anak tuan-tuan tingkat tempat di sekolah menengah, dia belajar bab haji, anak-anak tuan-tuan tingkat tempat di sekolah mendengar televis pendidikan Islam, tingkat tempat bab haji anak-anak tuan-tuan yang nak hadis tingkat tempat dia ada habis belajar bab haji, dia boleh terang bab haji dia boleh terang dari segi teorinya, dia boleh terang pasal apa? pasal kita simplify dekat dia kita permudahkan dia faham yang kata ibadah haji itu macam mana kita permudahkan dia faham dalam bentuk gambar raja bila dia tengok-tengok oh, dia kata ok faham nak terang haji tamatok haji ifrat, haji khiran saja pun, kalau jenis duk baca lagu ni, tak nampak tu bila kita terang, tunjuk ha, lagu ni, yang kata ah, ha, baru nampak, dia memang cerita dia macam tu Ha, jadi, bab haji ni dia mau sabak banyak. Ha, bila belajar ni mau sabak banyak, setelah siapa, mahu tak mau kita nak kena faham, setelah esok kita semua pun nak pergi ke Mekah nak buat haji. Pelan-pelan hmm? kita baca hak teori ni dulu, Lepas ke esok kita haji terang dalam bentuk gambar aja baru kita boleh nampak ibadah haji yang sebenarnya. Hmm? Ha, jadi, kek yang kawan kita tanya ni, dia kena bayang dah. Tetapi dia tidak dapat apa yang dikatakan bermalam di apa nama bima ya na? wallahu a'lam yang baik itu daripada Allah yang tak baik itu silap saya tertanggung dengan tasbih kifarat dari Rasulullah subhanakallahumma bismillah innallahi Bismillahirrahmanirrahim. ladhi